Відповідь мовив йому Сарпедон, полководець Лікійський. «Так, зруйнував, клеполеме, твій батечко трою священну через безглузде зухвальство приславного Лаомедонта, що, відповівши на послугу добру з невагою з злою, конний йому не віддав, по які той ішов так далеко». Але, кажу тобі, смерть і загибель ти чорно одержиш тут же, подолений списом моїм, і мені тоді славу душу ж Аїдові ти віддаси, славетному кіньми. Так говорив Сарпедон. Свого ясенового списа взяв Тлеполем, і в обох одночасно їх рати ще довгі з рук полетіли. Всередину шиї противнику втрапив спис Сарпедона, і болем страшним прийняло її вістря. Чорною пітьмою ніч Тлеполемові очі окрила. А Тлеполем Сарпедону вігнав своє рати ще довге в ліве стегно, і тіло проймаючи вістря шалене кість зачепило, та батько... Відвів ще загибель від нього. Друзі-божисті взяли боговірного в мить Сарпедона і винесли з битви. За ним волочилося рати ще довге, і біль усе душив. Але не помислив, ніхто й не подумав, витягти спис ясиновий стегна, щоб із іншими разом міг він іти. Так його врятувати усі поспішали. А Тлеполема також красивого лінії Ахеї винесли з битви, побачив це все одісей богосвітлий, духом незламний, і мило його розпалилося серце. Поміж двох задумів, розумом він і душею вагався, що почати, чи сина догнать громоносного Зевса, чи якнайбільше лікіян позбавить життя і дихання. Та не йому одісеєві мужньому серцем судилось зевса могутньому синові смерть заподіяти міддю, дух його проти лікійських полків обернула Афіна, хромій, Аластор, Койран і Галій, від рук його впали, вбив він Алкандра тоді і пританія ще й Ноемона. Ще багатьох білікін у виводі сей богосвітлий, Та запримітив здаля його Гектор шоломосяйний. Кинувсь крізь лави передній озброєний сяйною міддю, Жах на Данаюв в наводячи. Рад був, його спостерігши, Зевсів син Сарпедон, І жалібно мовив до нього, Сину Пріамів, не дай мені здобиччю стати Данаїв, а порятуй мене. Хай мої груди покине дихання у вашому місті, якщо не дано вже мені повернутись до дорогої вітчизни моєї, до власного дому, і радістю втішити любу дружину і маленького сина. Не відповів на слова його Гектор Шоломосяйний. Мчав він шалено вперед, щоб мерщій відігнати Аргеїв, і бездиханними трупами їх якнайбільше покласти. А сарпедона божистого друзі його посадили в полі під дубом пригарним егідодержавного Зевса. І ясенового списа стегна його лівого витяг дужий боєць Пелагон, що товаришем був його милим. Зникла у нього душа, і очі покрилися млою та опритомнів небавом і подихом свіжим Борея, Дух йому знову живило у грудях, що дихали важко. Та перед грізним Ареєм і Гектором, мідяно-збройним, До кораблів своїх чорних проте не тікали Аргеї, Але й не рвалися в бій, а потроху назад відступали. Звільна йдучи, коли між трояну пізнали Арея.